پا دی یو گردان کې وشکالی قدرتی خبر دا لکا با عیبیعو دی تا دی با عیبیعو دی تا دی با عیبیعو دی گردان کوا سالم تا چې جې مونږ سالم طور رسینو ال توبیا بیا نه وای وای وکنه بیا بیا نه ورڅ شي بچندونو دا څه شي کړه سړل تاسو ته بیا نه نرسته بیا طبياتو ما بیا ته بیا ته ما پر دې نه مجبور له جوړا کانو بیا بيع دی وې کنا دا مجموعي کړه کوا نو بیا تا دغه ځکه مڅ چې مونس صالح له چره جای مونس له دیلار لی غایب لري د دغه ځیا څه دا د تږی پیان نن ناروتو د ماجهولی ګردان صحیح وا او د معلومی ګردان دوه څه شي شوګونو شو دا رنگی چې کم ده نو دا قولنا شو نو قال ګردان کاه چې چې مونث لالاړي نو قولنا وای صحیح ده که نه قلتو قلتما قلتم کنه چې د مجهولی گردان کای چې بیا مونل لالا نو آپل ګردان څه دی یوشت ائی چې ګردان یې کړی په توته لګی چې دا یوشان شان ني آپل سي یو شان بلوم نه خله کاغه نه و ما چې امر اګومبیا یو شانتي خو یو اسيره کې فارخته و وس سربي یو اسيره را اوس اوس عقدې کا حل کیه د تیل تباس نوازان څړي په ست بچ بچي دا مخه ور جمهور نو هاتوي خارینی تا گورا کنوڑی تا اڑو که ستا گورا خارینی مخ کے رس تو آبر عبارت تا گورا الپیو ایپر تو گغوندی صدا خونک عبارت تو آیا پرا چار چا پیرا گورا چھ مجبول سیگی که معلوم سکی سیگی که دا خول سیاق و سباق نا پتا لگی خبر اپوئی گی که نا سیاق سباق نا بلکل پتا لگی دا سڑے لگو ګزارې والله د ما مخکېي وختې لېدللی د پیرر سختي لته و دغه ځای کې خیر دی بیا لکه بیاال چې دی که نه تا ځای کېبان خبر باې پوه شوي که نه صحیح شو لکه بیا ه شیکل ته لار ش چېم ځای احامم لاسه و که نه سووک بجاري کېتل بیا صحیح ده که نه شمو که د بیا په صورت کې چې التباس راتنه وو علي سچا ورشته په اړه باندې بیا دا اوکا تکلم وکړ چې په کم صورت باندې التباس ناراض دي به کی څنګه راضي ديबास راضي مزي نه دا احکام سو 300 د بیا تعالی په أغيبه نه تکلم چې کوم نو سده جائز دي شه کم باندې التباس ناراضی چې په کومه طریقه ځان د التباس څخه کولای شئ نزانڅکه ده خبرو په دابا دی یو شی دی یو شرکی یو مسله دا و یو مسله به دا ذکر کړي یو مسله چې دا کم حکم چې زه یې کړو کنه تفا كلمه بنظام ما تفا كلمه بنظام كسره او دريم چې کوم دینو ايشو ما صدره وكونه شو شو دالک څنګه چې د دې اجوف د ماضي مجهولي وکره دا جوفه چې او ماضي مجهولي متق شاند ددا چې کوم د ماضي غمظعف هم دي ماضي مجهولي د چا دی د موظعه تک ماده دي کنه چې دی مد ده مد دهدي بوت چا ته ماضې مجو نو مدیده شو که نو مته شو که نو مدده کې مته م میته میته او غبل شي مونله نه را ځي غغ هم پهې سر دی جاز برور شوي که نه سر خللو کا م ته ووا چې زما لابوین دو کسری ور که کسری لابوین چاور کئ زم می څه یو بل ته لیک سکی مای لکی ا قاریان ول خلقوی ورزینو من خدا سي قاری له تروس نه پدلیو چلا ورزینو تاسو کوم بلا قاریان کی نو بس مې ده څه پدې وې مليشت ور نه قاریان پدې دې دا تشما مونږه کوله را ښه او بل اندیشې خاری سے مردی تو اندے دیکھو خامد خاری سے بتاؤسو پر کداش اینوز دا کڑے دا کڑے شروع شکنہ ہم با وقت کیوں یاسین خاریش کے یاسینہ سنگا چلے آر داشتے پکنے دے بیلے چلے که یاسینہ ہاں ادایت دول دی کم دے دے او تفسیرلې چې دا ونه هدايت تا غوړاغځم چې د قیدنه ورګي مړاستوم مونږه ته دا را ساده واینو اېدا غیر پوری خام نه تو به او تا و موريګا دا ودېسي مازي مجهولي د مضاف حکم د ادري ورسري جائز دي ممدو کنه نو مد مد اه بل شي زریوال شو جاي شو وا ان بي شکل وا ان بي شکل خيف لبس یوج تناب او کچر د چې کم دنو په دی شکل سره چې حرکت 300 په دې سره یاره کولې شو دی, دی, دی التباس نه یره کده جنا التباس نه یوج تناب تاقي شکل د التباس ولا د شکل نه بځای څه کولې تن به کول شي پره ح ضر ووریجم مور و ضر مالې به قد ی رالی نې ح اوا غ کاې سسه چې ثابتو مازی مجوول د بهله را نو قد ی رالی نحوي ح او غ کمو جاهز ګړهلی شوي دي کله کاه چې کمنو پهشان د ما پ جوغولي د ح کې ح خ که نه ما مجوې ده ح حب ما دګه یې کنه مضاف ته کنه حب يحب کنه مستحب کنه ها مستحبونو دا یو مجازي وکي فمالفه دا بله مثلا ذکر کي دا ير شرط ضرب کي په یو قص کي ليدي هل ته ويلو چې شرط دا دی چې ماضي مجهول حالات ريم حکم دی یو کول دی بیو قانون چې ذکر کيږي درې حکم نو هغه کې دا دي چې شرط ولر دا دي چې داجه کم دنو فوئلا حقيقي او يا حکمي د اجوف وي لم تاسو یې ویلی یبه نیو فوئلا حقيقي يا حکمي د اجوف وي شلکوي د واو یا حرکت حذف کول <سؤال> يا ماقبل ور کول او اشمام ذري واړ جائز دي شرط چې فلا هقیقي او یا حاکمي د چاوي تجواف فلا حقیقی لکه م م جوله ګ نه مجردو او فلا حاکمي فلا حکمي چې په مضیددو کې کم ځای کې شکل د فله جوړ شي اگر ک پای لا وي اگر ک فاعلا لکه خو تو را او تو را را تو فلا خو نه دی حقیق فلا که تولا دی که نه ته خو ده که نه تو نه دی خو لکه شکل خو دلا دی که نه اوکمی دی که نه نو کې اوختیره اوختتوه او غبل شي صحیح ده که نه ې واړه سر شو یا لکه اونو قوې دا اوو قو دا قوده نو با انفعال د نو ان قوده شو نو انقا ده نو اونو قووی دا. دا, دا نو قووی دا نو قو دا دا فعیلات دا جی کم دنو دیگی دریوارس دی جائز دی قیدہ اونو قیدہ اونو قوو دا او غبال دریوارس دی جائز پونو دا بط مطلبو دا فعیلہ حکمی فعیلت جی حکمی وما لفا باها لما العينو تلي في اختار وانقادا وشبه ينجلي أو آغا أحكام ثلاثة ولغات ثلاثة شاء غاج كمنون ثابت وفا كلمة دباع لرا سيشو كنا لفا باعا واغا ثابت تي لما اغا ثابت تي هر حغ لما العينو تلي ده هر حغ كلمة لرا شاء غاج كمنون متصل بلا فاصل ده چا سرا ده عين سرا دې یو کلمه له ملعنو په اړه د هغه کلمې چې عین دغه سره متصل بلا فاصله شي راشي ورپسې جوګه سره عین کلمه متوجه راکېږي عین کلمه ده کنه او قویده کې واو عین کلمه ده دغه نه مخ کې بیا فا کلمه او غیري فا کلمه خود عقیدې باروند درې وړسې دي ثابت په نوښوي فختار لقد ثابتې بيختار مجهوله کې وان قاعده کې وشبه او هغه کلمات چې هغه مشعبي وي دي ینجلي دا چې کمنو اخكار اخكار اخکار چې کمنو مشابهتي وقابيلو من ظرفي سرمه د ذکر کې خو دا د